Moja kwa moja hii unayendelea kusikiza ni idhaa ya kiswahili ya radio isangani utuna kutangazea kutoka Jijini Bujumbura. Hujambo, mimi ni Romuala Denia Yuvze karibu katika tarifa ya habari ya mchana waleo. Kwanza, miongoni mwahabari tulizo kwa andalia. Burundi kwa adhimisha kumbukumbo ya mnyaka ishimina ya minana ya kifo cha raisi Hayati Sipiriano na hajamila pokucha chama chake sawanya frodeu kikiitajia kuzuruta kwa uhusiano kati ya Burundi na Rwanda kuwa mmoja wa pingamizi za kupiga hatua kwa uchunguzi wachungaji 11 wa kanisa la Izibwatiwa mbaroni kwa tuhuma za mauaji ya mwakilishi wa kanisa hilo kikaifa yaliyofanyika mwishoni mwa juma na muda ukituluhusu tagusia anga za kima taifa ambapo raisi wa Afrika kusini hatangaza muisho wa shiria za COVID-19. Kuna haya bia shaka na megino penze msikizaji, mitambo inaungozo na François Akimana, punde ni habari kamiri. Na wachungaji kuminamumoja wa kanisa la izibu wa mekamatuwa na polisi kwa tuhumaza kuhusika katika mauaji ya muakilishi wa kanisa hilo kitaifa na mchungaji mwingine aliekuwa pamoja nae. Msemaji wa wizara ya usalama amesima hayo akizungumza na maandishi wa habari jumane hii. Pili hulikiea mefamisha kuwa watatu mwa hao ni wakazi wa jiji la bujumbura na wengine wa nane kutoka talafani nyanzarake mkua ni makamba. Jango Rdjeni ungeko akiwa pamoja na salvatoli nzambibana mchungaji wa kanisa hilo anaye, tumikia, anaye kwa natumikia marekani. Wari wawa kwa kupigwa risasi usikuwa kwa mwakia jumapiri mutani luziba kata kanyosha kusini mwajiji la bujumbura. Chama sahwanya Frodebuki na kisia kudurura kwa uhusiano kati ya Burundi na Rwanda kuwa miongoni mwama mbo ya lio kwa misha uchunguzi kuhusu kifo cha raisi wa zamani wa Burundi Hayati Siprienha Jamila. Sirikaraveli Nahima na amesima hayo kwenye mkesha wakumbukumbu ya mnyaka 28 ya kifo chake. Kilicho tokea kifo chake na jamila, kilicho tokea katika ndege inayorezo kudunguliwa akiwa na muenzaki wa Rwanda kwenye anga ya inchi hiyo hata hivobu. Bwana Nahima na anasima kuwa na matumaini kwamba kubolika kwa usiano kutawezesha mataifa hayo kukaa kwa pamoja na kujadili suara hilo. Tumusikilize anatafusia kwa kiswahili na nduwayo. Burundi na rayawake pamoja na chama saho Frodebu, hujiunga ili kukumbuka kifo cha Siprienha Jamira, aliekua raisu wajiamhuri ya Burundi, aliyangushwa na mwenzia wa Rwanda, Juvenal Havya Rimana, Kwenye ndege waliosafiria kutoka kwenye mkutano, tango kipindi hicho, burundi na chama Frodebu, hatukusita kusita kutaka kufahamu ukweli wa yaliotokea ili sheria kuchukua mkondo wake na familia zilizapoteza watu wake kupe fidia hadi sasa hakujafanyika lolote. Ila chama sahuanya Frodebu huwa tukiitaka serikali yetu Kuanza mikakati yote inayotakiwa ili ukweli kue kwa mbele Kwa yale tunayofahamu hata mikakati haikuanzishwa Ila kwa upando wa ufaransa kwa mfano Mikakati ilifanyika ili kuasemea watu wake waliopotelea kwenye majaribi Ohio Ufaransa inaposema hoasemaya watu wake tu kwa upande wa Burundi na Rwanda hatujui kinachoendelea ndio maana tunazitaka serikali hizo mbili kuanza kwa pamoja mikakati hiyo ili kutuweka wazi kama kutakuepo hitaji la mataifa au wataalamu kutoka nje kusaidia kwa sababu ya ugumu wa kesi hizo watafutwe la sivyo Warundi hawata hacha kamwe kuamba sheria kuchukua mkondo wake. Na alieskika ni kiongozi wa chama soanya Afrodebu. E, Psiye Klaveli na himana akizungumza kwenye mkeshe wa kumbukumbu ya mnyaka ishi na minane ya kifo cha hayati siplia na jamila. Utovu wa usalama mashariki mwajamuhuli ya kidemokrasia Kongo utatafutiwa suruhu na enchi wanachama wa jumuia ya Afrika mashariki. Nitathumini yake mtaalamu wa siyasa na diplomasia ambai pia ni muhathi wa vio viku. Giyomenda ikeengurusia na sima kuwa wakati huu ikiwa nizamu ya Burundi kuongoza jumuia hiyo ni fursa kwake kuonyesha uzoefu wa kutatua migogoro katika mataifa ya kanda hiyo. Na hata katika sekta ya elimu ya vyo viku, kuwa Burundi, itanofaika kupitia nafasi ya kuyongoza jumu ya hiyo ya Afrika mashariki. Ive ndai kiongozi kuyongozi wa kichuwa kikucha muanga marufu. Limyele ambaye pia ni kuyongozi wa kamati ya vyo Vya jumu ya hiyo, analiza kuamba vyo vya ndani, vina yulikana kutoka na nasura nzuri ya Burundi wakati huu hasa Kwa ina wakilishi katika jumo ya hiyo. Natutoke burundi tuvuke kidogo mashariki mwajamuhuli ya kidemokrasia ya Kongo ambapo raia ya wengi mjini uvila mashariki mwainchi hiyo. Wanamini katika dini ya kikilisto lakini imani hiyo imezidi kipimo hadi kuwaminima imiujiza ya uongo. Mufano ni mwanamuke mmoja mjamuzito badale ya kuenda kwenye kituo cha chaafya kujifungua alirikia katika chumba cha Maombi Jumatatu hii baada kushindika na katika chumba hicho alikimbizwa kwenye kituo cha chaafya na kujifungua machipacha walio fariki jambo linaru wakila waku na viongozi. Kutoka uvila jiremi kuhima na maezu zaidi. Kwa mujibu kutoka shirika la raia na kusibitishwa nae mkuu wakata la kalundu ambako Tokio hilo limeripotiwa. Kina mama huyu, nalitoka nyumbani kwa siku ya kuanda tarahe 3 April 2022. Kulikoni ajilekeze kwenye kituo cha afya amependelea kuenda kwenye chumba cha maombi ambako mchana mzima wote hakupata kujifungua. Nimefanyika njana siku ya kwanza kwenye kata letula kalundu avenika siya. Uyo e, mama alikuwa akijilekeza kwenye chumba cha maombi wakati e, aliweza e, kuikaika mule mchumba ya maombi ule maombi kummpatia kureje kusema kama ataweza kudifungua mbele mbele mwenye chumba lake la maombi ikabidi sasa e, ule mama saa leo na ata meshindwa ndio kumsukuma kwenye vituo vya afya sikutoe le mama amesha choka pale pale mama kaweza kudifungua watoto wawili wakufaiki mea makamu wa mji